الله يفرقكم عن بعض بالله نكون من الجاهلين دعوه اول قام ان تاس بيان یا ذیم نمبر کې په خاص انداز خاص خبردو بني اسرایل سره وا په مختلفو طریقو باندې یو وا طریقه د یختانات او د ترغیب طریقا هغه مخ کې بیان شو اوس دغه طریقه ذکر کړي دې ماطریقه بیانوله دا کبا یو په طریقه باندې چې دوی په لټه بیان نه چې غلط مشر کو سیم روانه کی دا یهوب بیان کړل مشرانو او ادمه دې د الله رحبر عزت احکاماتو کې 6.52 نظاري یو نمونه بیان کړه خالي رز کې ذمیانو اوس دغه طریقہ دغه نمونه داغي ذکر کړي څ دې د موسی عليه سلام دغه د حلال او د ویلو دې باغې کې اډي مطرح کولي دې باغې کې چې کمنو کسي کتاري جوړا ولي وموسال عليه سلام او صدا او ولي ویلو غخوا لا ل کو ددې وجه داوه چې په مصر کې د غخوا بندگی کېدهله فرونیانو به د خوا بندگی کولا نو به اسرائیل دا د فرونیانو سره پاتې او د غلام قوم دا نخ ده چې هغه هم میشا د بل نهقل کوي زما به خبره کو شو دا د غلاه یو نخ ده چې دی به د بل پېخې کوي کورې به چې دا د ص دی انکلجی دی لکه تر نوای کا کاجوې نوای چې داېل دی دا د څ د دامې انټی ده نو دا انټ ده چولای پهټولې نوای ترور نو چې دا انټی ده داشي ده دامې ممی ده او دا بل سره نظرې داې ډیډي دی دا مما او پپپ او مممی او ډیډې ډله داو زوتای گیراو پو بل طرف قرید کلو پرینچ سایز پریدی او کلو چې دنو مچ سایز پریدی دید ای کچی هم مچ او دید ای کچی نو دا دا نو کلو پرینچ سایز کلو مچ سایز دا اولی دا غیف ری خودیدی تایی که شاته شاعت او تڑلا نو دی شاعت سکی او تڑی او لگه آغی او تڑی زگچ و عیسیٰ سلام داسې سی پانچی شوی ده نو یه مسلمان تیسه لتڑی تیسه شی لتڑی آغا کو پتلون آغا تر گیتو پوری نو تر گیتو بیده ده که آغا جانگی گو جرده ده بجانگی غلام کوم ام چه ده ده بل نقل بس ده اقلی او ده حاکم قوم ده نخرا ده حاکم قوم دا نخرا چه ده ده نقل بخلق کئی خلق با ده ده نقل کئی ده ده پیخی بخلق کئی ده پا گلاد دیکیم پا چود آگز جشنی ازادی منو کی ده ازادی زویا زیاد؟ تر تشی ازادی منوائی تو خب پا انکل دیڑی و ممی که ام غلامی مناؤ. خولا پرې ده ته خپارې او کې غلاې ته څنګه چې کوم دنو نو دغه نو دا دا غلامانو به اسرائیل نو دیم بس د هغوی نه شو متاثر شو نو هغې د خوا بندې کوله نو دد په زړ د خوا می نه راله نو د خوا مینه په کراله میصرانو ولی کوله دا غوی ولې د غوابندګي کوله دا د څخهرو د غوابندګي وکوله چې کومه غواده کمدون د دپ مخ کې لنګيږي ا دې نه چې کمدونو پیل شي د دپ مخ کې پریوان غورځي ا دې بي ټاړه راکړي نو دس دس دا څه خدای شو دا څنګه نظریه ده دا څه حتلې د ویولي بندګي کوله اصل کې دا نظریه د یونان نراغلې وای یونانیان چې نو دا مظاهر پرستو کواکې پرست دایو لستور بندگی کولا دستور بندگی به کوله نو پستور کې دا او دنور بندگی به کوله نور څنګه ماید چې ټول سيزونه به څه کوله بندگی به کوله نو نوار بعدی زنو میاشتو کی لکاوس میاشتی شروع کی گی دس پر لی پا دی که موسم دیر خوش گوا موسم دو پسر لی دس پکیمشت دا سید خبری پکیمشتی اقا حضلو کی جاناندیا کسید خلق دی تیاری که یا تشکیل لی کسید چند تشکیل جی کی گی کلاگا نا میاشتو و میاشتو نو دا دا پرهلي موسم چې ناغي کې با دا موسم هم ډیر مزيدار وو چې چلوم او د یا او بل ردوش په توازن سره شپون دی ر په توازن رزم دی ر توازن نو دا میاشتې چې وی نو دا ډېری مزيداري وی نو د دوی دې ټیم کې د انور ډېر په څور کې ده نو زمونږ دا خدای نو ډېر په څور کې ده نو چې دا څو او دوی په کم ځای باندې تیریږي چې دې ډېر مزيداری نو دوی د سترو الهام او داږي ډېر په ټکنالوژي کې اوسني لا دا غیر ټکنالوژي زموږ هیڅ څوم نه درسي دي مابل حکومت یعشار کې دمبه د زموږ هیڅ څوم نه درسي نا گئی وی تانور کی تیری گی نو درب برج دے ثور برج دے ثور سور گویتوی نو پدی کی دانور په برج ثور تیری گی پاسمان کی او برجو دا ستوری و دغری په شکل باندې او ځای کرا دم او فاغی دانور تیری گی دانور خپل چکر تیری په دری سوا شپترز کی چکر هغه پورا کی کال کی میاشی یو کری پا یو برج میاش یو تکری په یو بورچ میاش په بل بورچ میاش په بل بورچ توله سرجونینی نو په بورجه سور باندې کمنه نه دغه ایست د نورت کیږي د ریویرا چې په دی بورچ تورې تیریږي کمنه د نور تیر تابیت کی نو د دغه برج په څمکه که ستنه موندا چې مونږه غرس ازی مو کو نو د انوار بسی خوشحالی خوشاله ټول کال به کوم باندې حالات ډیر مزیداری نو د غې نهونه وکتتلله چې سوور خو غي ته وي نو د هغې نهمونونه پس مګه کې د غويوه د غوا او د غي نود د غوي بندې شوور وکه دد ووجه د منظې خبره نه دا خبرهې خو عالمان و چې انتز به بقره به احته خبره دا دا چې دا غوي لالولولی وو دا بهکارتن کې تا د جنسستا دا تعیررهیمولله را ده چې دا ټوله خبره اوکې نو دا ممسله یا صحییر را انو دې مولاوي چې د دې ځای د هوې د حلاله ودو ویلو ځکه چې یونانيانو په بندګی ته چا کوله نو نو بیا خو غوا وه په یو جنس ته نو د دې اړه چې کومو بندګی ته کړه شروع کړو یونانيانو سره په گاون مصریا نو مصریاノبا بادشاہ ته رعون وی د فرعون معنی دا نائب الاله نبل اله یعنی د الهورې سوره ته د خدای په ځای ن هغې غ په دوانې د نور کاکا سوره سرورې لګېدللی دی دا ن نظرې د یونانو را را وغسته نوغې غوی بندگی کوله نو بیا به کم د غوی شکل وانه فرون لاس کې خو د ناغ به ډېیر باخته وک شووتهظرو <تاضر> موه <موسا> و قوممو و یزارک و آلحا <تصفيق> جده ساغ جون پریشی وی شکلو ناغا دا نظریه را للا نو دا مصریانو نو بیا بن اسرائیلو تا نقل شوا نو دا په فقوی مئینو بس, بس نو تنگی دلواتا سامیری جو تا دا غوی شکل جون پر نو تنگواتا نو شو لکه خطک چی بینگلائی تا تنگ نشی او داریک پگڑا کیجی نو دام چه کندنو بی دی تا با چاپلات نشی دې چې را دا اتم کې کوم روتين نشو او پریوتیواته نه دا غوآ مين په دې کې را دغه ځان اوسه شو بیا د انګانا د مصر ما هندستان د چې کومه اوسه شو نپال شو او هغه د اکبر بادشاہ په زمانه کې د ملافیزي په دغه باندې राणा کل شو او فراش شو چې ملافیزي او ذوی جبريل الله هغه پتاه و هیر اوړه چې ایو اکبر لا تز و هلبقر این تاسو وهل بکر و ما وا کوم استقر اکبر وغواله نکه غواله لالک د دوزخ بری ځای او ملحافظی د رغټ ملاله شابت کم دنو د قران مجید تفسیر به نوکټ دی تفسیری تفسیر د قران لیکل دی او په سالم تفسیر کې تکې نشته تکې یعنی هغه ټکی والا تکې نشته چې داږي د دا پاسه تکې لکه جیم شو جیم پکینیشته اف بی شو بی پکینیشته سی شو سی پکینیشته سی شو زال شو زاشوا شین شو غذاب شو زوار شو غین شو فاش شو قاف داږي نشته چې کوم ټوپول پاسا یا برټی کېږي غوکه نشته تصویر وینو کات د هغه نه نوغلی کله خو به کې خدای موږ دا نو بیا په اوسو مندوستان کې دغه غواط اعظم کېږي گاوم ماثا وته وی او گاوم ماثا هغه چې کمدونه دغه باندې کېږي او دغه غوا کوه نه کری زمون استاد زمون دکلي امیصي والله غريت رحمت کې او زمون تشکیل شوم مونږ یو دکان ته لرولو په هغه سمو چې ما چې عراق کې هغه چې کمدنو او وی چې یاره تاسو مسلمانانی موږ ته اچیاو وی چې دلته مټیایي ما플ی دلته فمر چیا په شفایي کې زغوا میتیا دي ګړي ځاله چې ته فروټ فروټ والګ او دلته چې کمن تاسو مټیایا نی ما플ی هي موږ په کورو سترګولې دریو چې غاو بازار کې روانو مجالي په چاو تارن او چې څنګه میتیا دي شورو ګڼدا ګیان روانو او ارته به سرونی وې چې خدای یې میتیا دي کیږي اغه قانون څه څه ځکانات اونه ندومره پاسینو هغه په سیال کوډ کې بمبارای کې موږ تواوی څه سم څه غنیوره خبره لنی بیا را وای د تعالی موسی له قومه فاو کی چې موسی علی السلام خو له ځان تا نو موسی علی السلام متذکر اووی چې دا غوا لاله کې چې دې د غوا بندگی کوله چې دایدا فل خدای تقول الله تعالی کې کنه نده دید با مخی بله تشتا کوئی نده دید زلن و ده غواز امین سشی لکه چه ده بابای او وسی ده ده ده اگه چه کندنه جوڑاو باباگانو ده اگه آن وسی او قرآن مجید ده کی او دا خون بابا آن وسی یا ده دیوانه بابا آن وسی خدا ده خیر سر نسته یاو امیر سیب کنه خانا آقا خو نسته ده خیر سر شکرده خوچه لکه تو تو, تو هوای شه امیر صاحب او علاوه چې کمنه لا کمنم چې دیوانه بابا سره هزاران آرړي نو ځکه چې ته د پد کو تو په لاره کې دیګې ورو سکار یا چې ثړیا نه خريکه بس دیګې او صاحب بلګه ټب بدلاره نه بلګه ټب بدلنن تو د دیوانه بابا سره ثاني کېږي سکار دی نو پوښ چې لا ثړی فزله کې خبره سما نه دا افګې چې سرخوشي زرو سره بدل نه نورې قدیم راړم ټولې ګټې بدلاره ځلې کور په بنیا دنو کې و لگاوا اڼه پورش ته د سړی سره ته ما سره څه ویرا خو د شیرا نو د دې له وخت څخه وروسته ورکلل علی سلام ته کار دی غواخ خو یې کتی چې کای څه کار دی څه کار اول نکړه نکړه کول نکړه نکړه بیا ورای ته په څونه به شروع کو چې از نک ځواناله کوبل کا سنچ منګ ځواناله کو په پګ ډړې ویلې کمن ګړېاله کو سنچ خلک ځان ویلې مې یو خبره خېل کې یو څه فا مو صالح <سؤال> سلام ته ځوان الله لکه دې پیاراله اשי مونږه خبره لکه دې په تاسو وخت بیا وګورئ دوه کو توغان کو دوه نه کو بلای شي کو اשי مونږه نه دې تخله توره ما غوا امه سپیناله لکه دې سپینه اون پرګه لاله دې فدا دې خبره چې یو وجه ده دا یو اټیاکتاله خبره باندې د دې خیال خدای چې موسی علیه السلام مثلا چې سید خدامونو ټاوله لوي یې ما کارا دې خدای غ خیالو موسی علیه السلام قوم دغه پیغمبر نو کنه هغه ته نه خبره زړه وه انها بقرۃ خبره صدا زړه وابال لوري کاټي هکای په فکر هللک بعدلی نا فتا زړه نه ورته خوبسته کړو دبر نسو زورونه وائذ قال موسی لقومه د دې لپاره خواړه لکړې و د حکمت ته ایا کنهبود او عبود البقره اوبود الله اوبود ربکم سرهونه لګیت صحیح وکړه من به یهودیانو به شان دغه بندگی نه کو ایا کا ناغوت نو ملګری چارو خوا په منګی کړی ناغه په پسمه کفانه د بادشاہ تکاب کی را کو وائذ قال موسی لقومه دې وکړه ول اورډر ځان ته وګوري چې وډر ډر دې و قاللهساه قال پا کې چې وي موثالله اصلسلام خولووج زانانه ته یقینه الله و کوم ت تا ستا تعلهلو دی غام قال ته ت دنا اوض مخ ورو کې رې ت ډیرې شوي دي مې توسیب ص ما د تلیفون کوو یاره او ممسله د سه چې و پلان ک دی ک جرده چاله لګړې غواکو نورې ختم ما نورې ختم شي ی د خر د می د خونه د غ دي چه ده غواب آره که اس خبره که غواده که غواده که غواده وی تامیو سه بیریده چه غواده ماتزا پس مندر ہوئی مهده خبره دن ورده که خبره دن اتا تاخذون و آوزو ها آیه علاله آیه سهو تنیوی منگل را پا گپ پانی گپ لگائی تالانوی آوزو باللہی موسا علیه سلام ہوئی تنا وانم پا اللہ دا هو الله حکم پورو کलेज اعلان کړ کار زه تعالی سنا کوم احکام قالو دی و توي او غالم لره در په دې شی بیان کې مونږ تاسو د عمر دې غوا قال مصالح سلام توي یقینا الله فرمای شه انها بقرهت غور بولته شهنه دې انها دا چې حکم پکړې شوی دې نداء غوا الله ان الماموره بقرهت دا حکم چې پکړې شوی دې نداء غوا الله لا فارظ ولا بکر نذا چې ګمندنو عمر و علي چې خپل فرض پوره کړی لا فارغ نذا چې ګمندنو د پو عمر والا ولا بکر او نزوہ ان چې ګمندنو بچای عوام به نزالې چې ترمیان درته حالته ففلو مو کوي هغه چې د هکو کمپل ده از چې ګمندنو کباب کړو کی موږوري قالوا دلنا ربك نديو قالو من رب اپ ندي چې بیان کې مو ته چې سرام دې خو موسی عليه انه یقول يقين الله فرمائي بأن يكون هناك فرقاتنا صفراء و زيادة فاق الله ونهار كمكدار درنگ ده يعني زيادة تيزة تصور وناظرين خوشح لكي تماشگيرو لان كي تماشگيرو تبورو ما زوروار كي خاطرونو ديواتاوي قدو لنا ربك ووارد مولا رضربنا دي يبای اللنا ما هيات بيان كي منتح كي صدر شكم دهنو كارت کار څه دي صفات څه دي د پایو ماړه نه دا خبر چې کاندې نو د یو وی ماړه نه دا څه کار کې یاره تیس صفات خوراته وایې 간لګست مش مثلا د توې مايا څه څه کار دی خو انل با قراته صاحب لهنا یقینا دا خو ګډوډ شي د پمبارني نيا ګډوډ شي مطلب چې دا څه غواګاني ډيري دي نو مونږ ته یو وایې چې کمال لاله کو یا څه صاحب لهنا ګران شي ویلا رات ګران څه ځله مونږ دل و نه انشااز اوله مد نو او یقین مونک داله خوښه شو نوخام مخه منبال لار مندونې شو غواته غ به معمهکو که د خدای شي نو پیدا به کو او دویم د دکې کېسم بندې کوله لا مثاله سران چور ته کم کسم یاددهو که نه نوم په دې بر ډېرهېره مبوله به کسه دا حالا نو ورته مسااله سلام یقن لا پر معي چې داواله لا زلون نه ده جوتی جوتي چراړې وته دا جوتی نه دا چراړې وته دا تو دې لرړه چې اړیز لرا او نو به په فصله رکیم نه مسالمه الله شیا تفیا بالکل پورا دا نشتر دې کې دا د بل رنگ د بل رنگ دا په کې نيسته قال قران جيث ابلا خدای وته او پر بیان محکم حق دا نه چې مخک نه حقو خدا حق نه مراد دي دې پورا بیان او ذراوړه پورا بیان فظبہو هان ولاله کړه کو او ما کاذ یفعلون قریبم نو چیکړې وي قریبم نو لگا کول غلاوی خبره خودی کوله تسمنو نس دیننو ما کاذ یبلون هاونون زیځ لا کاری کړې دړنا درم پلیتیول ذکرکې اتهام البری قضل الانفستو اتهام البری د خپل مقصد د فارغ کړی دریمه پلیتی د خپل مقصد لپاره واجب الکل قتل کول او بیا په بل باندې رااړول اوس په پوره شو پچوک کی بکراچې کی mula مړ کا او په بل چا باندې سکا رااړا وا په شيو که کا په سنیا نه رااړا او د سنیا نه عمل په شيو یې سکا رااړا وا شله بغیر مڅاتی شله وسو ساتي ګرم ساتي دال يهوودو کار دی وایس قتلتم نفسا فدارات فيا نو خپل مقصد د باراله مالو د دو دولت د وجل کول او بیا چې کمنن اوغه په بیګنا او خلقو باندې څه کول رااور پایستالتم نښتان او با او کې وجلو تاسو نفس فداراتم فيا تاسو اطلاب ګباګي کې او الله زهرون کې دا چې تاسو پټول تاسو پټاو د دې قاتل هغه خو هغه جينلو پارو وجهلو او د روپو له پارو وجهلو چې میراث پما په سر راشي او راالو له په بلوان په بل محله والے څخه ورو راالو خپل کار کوي فقل نذربوه به باظه ما مونږ او وی چې ضربوه به باظه او اې د مډی له را په ځینی صددی مډی باندې د مډی او د عام راوالیو دې مډی له څخه را خپل ځکې دمړې وګویا شي خپل قاتل وځي کوخه مړebo ګویا چې قاتل وو کي پدې ده تقریبا طول تفسیرون دال کی چیز رې بو به بازه ها چې وایي دا مړې په ځنی سره یې کوه باندې چې نو غواې وانډان راوالی او دې مړې له سکه یې پراخ لاس او وی وای دلاله لکړې وا چې مړې شویو انو قاتل نو معلوم موسی اسلام ومتوي چې غوا لال کوي چه لکه دی غوای و اندام روالی و دی مدی لیر اخلاس که دامنه وقفل قاتلو خیر نو خبر راست ده که پدیم پدیم باندی پدیم آنه باندې ده نبی علیه سلامنا یو صحیح روایت موجودی مرفو روایت نو بسر و چشم بس دیا چسی دی آغا صحیح ده خوبزخیره ده آحادیسو که ده نبی علیه سلامنا داست روایت نیشتا ده دا داست روایت نیشتا ده د بنی اسرائیل واقعیت دی بنی اسرائیل خپل شرمونه پټاول په مختلفو طریقو باندې نو د کوه د بندګا او د کوه لا لورو د شرم پټاو نو دې په دی باندې پړکو چې او څړي تا تل کړو ا موږ ته وی چې خو لا لکې نو موږ د خوان نام راو اوست نو خو له کمالاتو نه خالی نه دا نه شو جو شو نمم که غوات سجده کول انواسیم نکول ادا دکرشمین خالی نو دیبی اغاق خپل شرم کٹاؤ پا کې صوبان دی خبر آسل که دا سوال شیخ شیوخ رحمه الله تعالی را ادا دا چه فقل نجربوه ببادها چه دا غوات قصص زان لدا او دا قصص زان لدا دا غوات مسال زان لدا اغا من تفصیلی وائلا چغاد د دې لپاره ورته د دې څو نه د خوا د امينه څه شي کټ شي دا څه چې خبره کین په دې به د خوا امينه نورم شي سیوا شی. دا باندې خوا امينه نورم چې کوم نه داږي په ځړ کې ته تکي کې او کول د دلیل چې کوم نه نشته ده که څه دلیل به ونه سیدا کتوا تفسیرونه لیکلنی نو کله یو تفسیری بل تفسیري تفسیرونه لیکل دي نور نه نقل کړي دي د بن اسرایو کې راغلي دي پاساری او په بلباله اعتماد خړه دي که د وردو تفسیر لیکلی کیلی قبل تفسیر لیکلی همورناو حسین علی رحم الله څوړو کې سړې نه دي خپل غنز دې تیر شویل ته تعالی دومره نخکاری او چې لګوخ ان شاء تیر شي نووبه ویری چې حسین و وبخلک په حوالو کې پیش کړي او څوړو کې شخصیت نه او لوی مفسر د زمانه دې مجدد د زمانه دې خادم د توحید د سنت ته دغ توله د اووبند سر کار پاکستان دا لګل دی هغ ویللي دي چې مونږ د پنجاب د اصللا د پااره انتخاب کړی د دیږ لیکه د اوړ اونلی وړو ده سړی دی د شي احمدی ګ ورهیم او الله اف شاګ دیغاته و چېریب به بعضې د مړ سره اووا دی او مړی ل را خلاصه کوي که توای مړه خو سړی او دا به بعضې ها جو ووي نا حلال نه جوړي نو جنزه کو په جنازه کې حلال نه وي ولکتہ و نو ديږي کې په بازي هان او په کا په بازي هېل نو خپګي کو باندې مخ کې نه در نه ير شو فداراتم فيها داغه دکې ولې فيها ویلې و زما خبره پوهوش فداراتم نو حالا نه نه ویله نو هغه دکې داول تاوی حلتا نفس ذکر انو اگر موانس سیماعی دے نستاق موانس سیماعی دے وچه زمان موانس سیماعی نشو فا قل نظری بوحو بے بازی حال دا مساله چه نفس تدوار زمیرون راجی کی گی نفس ساتا ہوئی نستاق خلی امی او سڑی امی زمیرون رو تدوار راجی کل سی صحیح امد مذاکر امد موانس نا جو تدوار کارو کرتو او لاډله م نه د الال نه دی او تعلیب په لاس ړاړئ هغه خو د غخوا کې تم مکې تیره او د مړ غروستو سرده کار روانانه ده بیا په کاره چې مړي دا مخکې د خوا ده وروست و پهل نظرې و بعضشامنصر خو په ک لاې ووي وې به چې د انجرشن ووي که نه د غخواه وولی ان وئ یعنی د سرین دکې د غوالي وینې نه او هغه څنګه دی مړې لسه کوي وو هي دا پکې لا نو یې شو غره استم دذلك یوه لله الموت دا کرانګې ځندګې و الله امرول لارا تک څنګه چې دا مړې ځوندې کوم دا را شان دی نور مړې سکی ځوندی کی خبره سروي خبره اچيږي كذلك یوه لله الموت دا کرانګې ځندګې و الله امرول لارا اووری معې او خ تاسو ت خپل ن د قدرت ددې دپاره چې و خیار شي داقل نه کارواله په کار خداوه چې دومره نیمتونو <متحدث> بیان شو او دومره پلی تاس شوي بیان شوي دزړ کې لګ نرمی را تلسو په کارو خومان از جو جو دوا کې ثم قصد قوب کوم زوره په سخواوالي د زړه د دومره خولی بیان درست د زړه نرمدل په او ددي بیان دې زړه لاسه شو. ساخت شو گلنا دیلوری لاپکت ازا سم مقصد قلوبو کم بیا ساخت شو جنونستاسو پاس دینا داشو لکه دا گٹی نا نا بلکه دا غیر ام ساخت زکر گٹ الام زن گٹو نانیرو نروانی نا زن نا چینیسی روانی زد خدای دیاری ورزوڑی او دکی او دا انقلاب را نگه دا قرآن پا بیان پا دکی دا سر انقلاب را نگه او آشد دو قرصو بلکه دینا ام ساخ فاسبوت صحوالی کی وائنہ من الهجارہ او یقینن ذن ذکارونا خامخاغلی شوتوی نراوجی دا غینوالے سین نهرو نہ دینہ چکمینو بوی کی عربلا او خر کو تا فائدہ ورسی تاڑو چا تا فائدہ ور رسولا فا منها او یقینن ذن ذنا خامخاغلی اشفتقو شوتوی فی یخرج منه الماء نراوجی دین او بو تولگی نزدې خر کو لا فائدہ سی ور کی تان دې زیله فائدہ ور کرنه دې لری لا فائدہ ور کرلا وای نه اَوْ یکنن زیننا خا مساغې چې راورګړ دیري د ال لانا ځای نه خو بدل شي نته د کور جمعمات تو نهو چې دقرورآ ویللی ککیږ چې داې س کې ګپ لګې کې سکې چررس و نه من لما من خشیت الله اوک نن زیې دنا خا مساغې چورګړی دیري د ان خلاببره لې بدل نه کو اوون د الله بالیرکلنا خبر دغنه چې تاسو کوئ اس دغه بهدرلو کې سذا به در او پدات ماونه استاد خو خیال لې ځل او خني لکريسه بيوسني لکسيوي لکس خوشي دي په خواني لکما کولو وسلسي خوشي دي ارا دو وسلخانه بربن راو ته وسل خوشي دي ار و څنګه وسل خوشي دي وسني بيوګو ته څو شو وروا او خل نو يو وس نو تاسو د نکانو نه لکیاز شوې تاسو لا بکارو چې ځانم سمکړوي تاسو نو پوڼ دکانونه له کسې شوی ورتیر وته نو د دې غړدل ذکر کړي او څلور پلیټای له وسنوي او وسنويو غدانس کړي ذکر کړي شاه ابراهیمه الله رضی کی ذکر کړي شاه ولی الله رحمه الله پو پو دل کبیر کی الفوزل کبیر کی ذکر کړي چدامو آیا څوک قرآن کریم ځا سره مقابله کول نو هغه ډلې اس کلاس شوي او زه قرآن مجید مقابله غینین نو صدا به سره را خوشی میدان ته چې څه کوي او باسي وینا هغه فلک د نمونه په طور وسوم څه دي شتار نو بیا وی کړي یو هغدو نمونه غاړي نو دربارې مولیا نو تا ګورا دنیا دار مولیا نو تا ګورا چا غیب ودین باندې دنیا افرا کړی پیدا نه خبره کو چې بالکل ټک پټک موجود کیږي امام راضیاں مولاوی ویدا دې چې کمدل ذکر کړی دی يهوديان او پولیتای یې ذکر کړی دی ذکر کړی دی نو دې ته تاسو ته په کنا پیدا به حضرت نبي عليه السلام په امت کې هم معلومي کی شه دا مسلمانانی نو په دې کې به هم څه کی معلومي کی ته ګوره هم بلګلګ وضاحت کو الله دې کوم غنړه او کوي په نو الله دې موږ له توبې او د چا کې دالتي په تونی نو الله رب دې زست ولده توبې توفيق او قبولې او فادت ما اول محرفين ذکر کې چې تحریف کې د آسماني کتاب مطلبونه اړي راړی مطلب بدل وې افتت مونا ایستاسو سمده مسلمانانو چلی بخبرو من ایستاسو فقط کان فریقون منهم او یقینا ویورد لدینا یسمعونا کلام اللہ چه او ریدلی خبری دا اللہ کلام اللہ نا مراد یاد غراغ خبری دی یا تورات تی توراتم کلام اللہ کنا توراتی او ریدو سمیو حرفونه بیعبادلو دیل را من بعد ما قلوهو فاز دینا چه مقصد سی مقصد و معلومه خدای سې نه غلط څه کوه واهم او دای خوب ایدل شدام واړو د سې مقصدنا قدیم خوب ایدل چې واهړو سې الاله غلط ادارې ومنه دا غلط دوی غلط توبڅکو قدیم خوب ایدل مم با ما قالوه په دې نه چې دی, دی. پویدل پې باندې پویدل کو سې مقصد دې واهم يعلم او دې پویدل چې واهړو د خپل مقصدنا خپل مطلب نمسکو واهړو او دا چې کوم له او تحریف کوي يهود هم چې کومه تعریف کو نن دنیا دار مولا بریلي شيا اغان په قران کې څه کوي تعریف کوي د ځان د پاره نه پینما انو شرم مثلكم نیمه تاسو په انما ان ما انو شرم مثلكم نیمه ځبني ان را هدا عشره او ماوللی د لکهې خپللو ستګ پهقرآ کې ول سما دا را ح عشره کوو کبا اولا لاسبسی دو فيلار دی جهاتمه کوي دکه جهاتته سات دی یا دا اوس نه کوې ولو سر لا ول چې قذو کېږي د ف او ان لا یاوروکو منتواد دولهماناتې لالییا مونږ لهوتونه را کوي او اوټ ایک امانت ده اولاتک تو شهادتہ او مڽک تو فانه واسم قلب اوټ ایک شهادت ده ومڽج با شفاتن حسنتم اوټ ایک شفاعت ده خدای دی کا تب الله لا جواب نور کوي تب خدای ته ودريږي نه چې دا څه الله کتاب تر سټو کې کوي الله تما نو ودريږي نو داتې کمنو بدللی نه بدلایې نو روز کته غېته ګننګار وې زېتا نو ملي خپل پر دې باندې نو سپاخه خبره نو خو چې څنګه غې کو ننګارونو د قشندې دې دې ټیک دې ایمان ولر د ایمان لکارټر کو پر نه وبړچو ګننګارې دل قرآن خبره او کنا نو را خبرې نو بیا نو خبرو مشته پهو میالمن او دې څنګه نو پوئېږي چې دا مالو خپل مطلب نه دې وړل مناقې کان دې بږي فائده دې په دې ذالهپله <سؤال> ځ ناممننو کله چې میلاو چې د اقانو سره چمانه يَا وړه دی نه من منړ دی پهضا خله بعضم او که چلاړ شي ددي نځنو خواته نوقالو کالو و ور یو ډلاه چې د مسلمانانو خواتهتللی ووو او بله ډلهوه چې په نو چې کوم شاګردان مله مومنان او فاتلیو نو چې دوی وارت لاړ او مومنان ته وی وی وو نو په خوی یې کینو پا تاسو چې خبرې کوي دا زمونږ هوстаўجو ما غرش کړی وي خدایشته چې موږ ته ویلو چې دوی دا خبرو غوړسته نه سوده دګتا تاسو چې سوي کنه دا muito afcolho sta de vil نو چې دوی و مو هغه زنه زنه واخلو مشران استادانو ته وی بي دوه سال ته ویلي چې تاس دا, دا خبره تام کړی دا دو سال ته ویلي دوه ته ویلي دوه تا غموړو شوړو پیرا څو شو تاسو د دې ته دا خبرې څه لخوا دا په زمونږ د لږې مه خپل خبره دي دا زمونږ د لږې مه خپل تاسودان ته کې رايته وای په سبا کې د قران درس کوي نو خوی يبشي داګای mula په خپلې غوړې کې د یو ځای څخه مولا له وره ویتا چې څه وی مونږ ته په دې غوونه اوریدلې مې داګه سره غوښتل او ګورېته او داګای mula فز طالبان تراتیا په شوپا وروخته د منازره ډېرې ګرځي طالبان او تبه مولانو چې چی منازره و سره اورې نه کایې و چه mula لفظیدا څه سره منازره کوي توبه خدایشته ده نح په برکته په وځدا نح وو ته جوړه کړی دا دغه سفر خبره ته وای چې څهول کړی دي کله منطق خبره کوي ته وای چې کتابونه ولې ډېر کړی دي او کراوي پېښ کنه ته وای چې سره ګډي درولې دي ټول وخت ما دي یا څه خبرې دي درګه خبرات نو دا خو د نجیم خپل خبره وکړه کارا متاوې با تاسو ولې درس خبرې کوئ درس خبرې ځېته مکوي سبا چې درس کوي نو بیا به وای چې وګورم پلان کیږي کې ویلو په پلان کې د کیورچې په پنځريانو ماصلا سره هکذا بیا په کوم باندې دلیل تکي نیوي او ولټو بیا د خپل په دربار کې سوی دلیل نیوي دوی به چې دی مولا په پړځای کې څه کړهو اقرار کړهو بلې بسند المتصل بنا الای راګای مولې ته زه هم ملګری کالوغه اغه باه فروسه کالی ملګریسته په عبارت دایګه بابا باندې ودوم ماصلا خو بیا چې کمنن دا هغه کشران شاګردان داګېمولې ته خپل مرنه ورته هغه یو ملګری زمونږ جاسوس په تور تللو ان هغه تللته خام ناستو ناستو داګېمولې ته ویې چې باباجی فانبریان تاسو په دی کتاب کې په پلانکو پلان کو خبر او اعتراض کوي چې دا شرک دی نو د دې بمونګه سه جواب کو و کیداته د دې بمونګه څه جواب کو داګای municipality وه وېدا خبرې ما په صدق کې لیکلې دي د دی هیڅ جواب نلري دا وره ها دا وې ما په صدق کې لیکلې دي د دې هیڅ جواب نلري ته پوښوي دا خو د نجیبې په خبرې دي دا خو دای رئیس دیګه ته دا خو د نجیبې په خبرې دي دا وې سره کوي دا و بیا څه الله دربار کې په د دلته چې تاسو منلي تاسو اور قران پو <تصحیح> او ته جواب چې خلق تاسې خیال لري چې زما په قوتو الله پويږي اولاي ان الله يا لم ما استرونا وما يلدون خلق تاسه دا خیال نه چې نه الله په قوتو باندې نه پويږي الله په قوتون سيږي عثمانه ته ووکي قالو مد ايوار طويله شران وو توي اته حدثونهم اي خبرو تاسه ديلرا بما فاه خبر باندې فتاح الله علیکم چې الله بیان کړی تاسو په تورات کې دی وو تورات کې دی دی تورات کې دی کنه نو د تورات د خبرونو په صلا خبروي لیوهاجو کوم نتیجه پیدا شي چې دلیل وو وي تاسو خلا به تاسو په دې بیان دلیل وو نیو تاسو خلا به تاسو په دې بیان عین کې انت ویاسو تاسو دمر لاکل نہ کاراله جواب او لا علمون ان کویږي ان لا علم ما لا کویږي په اړه باندې چې پټ ایو یو بار ذکر کوي او مينوم اميون لا علمون الكتاب دا چې کمونه درېمو په دې تیرا تقلید داراو د يهودو زانو د سره په یقینا او یواز دی منګه د غړ بابا په باندې روان يو برڅ کارو د زختې موږ د زخت روان او کار جنت ته موږ جنت ته وې روان با کته دا چې قران کې دی اکابر د قران نو باندې زمون نه خپوي کیږي کې دې شوې د خپل <تصال> باندې د اکابر نو نور اکابر او کلا غینه خپوي کیږي دا ته خبره ده صاحب بر دغه خوې زپید چې تاسو نه مشر به ساکابې دي فامنوم لا علمون الکتاب او زنی پده ای که آغا دی چینو پویگی با مطلب ده کتاب بانی الا امانیه مگر تش دروغ موضوعات منگرد روایات الا امانیه استثنا منفتح کوا الا امانیه مگر دروغ منگرد خبره بس کیسا کرا گلی دی واقعاتو کرا گلی دی او ازایت کمولمور فالیکن بی ساگل کبور او دا خبره منگرد دغیب سروان نی قرآن ندنی رفی دیو مانا لا لمن الكتاب نقوي با کتاب باندې الا ما نيا مگر تش تلاوت تلاوت کوي ټکی وای او مطلب یې ځان نقوي کوي الا ما نيا قران کو الله مطلب لرا لګلو وينهم لا يظنون او ندي مگر کوونکې د حق په مشرانو چې زمنګ مشران دادا دی خداتې دی بس دادا دی خداتې دی خلقو ندی دی ماګر ګمان قوم کی دا خپل مشرانو فوال للذین وحلاکت لا کساند لپاره یتبون الكتاب چې لکی کتاب لرا خپل لا سنو دا محر핀و للتفصیل کوي دا غوول دلیل تفصیل کوي چه پینځه کلا صفبره نو بل پلیتی سلورمه پلیتی اګه دا چې پدې کې مفتیان دي د ځنبه کتابو لکی د ځنبه کتابو لکی او بداتی کبننو ها زا ما قضل لاغو بیهی دی بانی اللہ فیصلہ کردی دا خپول و دروب و تبا کتاب نسبت کی سوال نوشي کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرائمتین اس مسئلہ کے بارے میں چې پالاکا کی اوڑالا راو تیدا اگر اس خاطرت کی دی بیدار طورت کی دی دی دی دی دی دی دی اورائت پون پیران ولیکيږي تو قران او سنت کی روشني میں جواب دیجيه شپدي منسكي پسمنسكي کنيږي جواب پديړ دلو پسمنسكيږي دا قران او سنت ترازه جواب مستتقویلو قران او سنت کی روشني میں جواب دیجيه دور پسویلکل <سؤال> دا دلت چکنو صحیح نه دا پون پیران دا سختي دادا شري او بدي پسمن مول مکروه تحریمی دے دا قران او سنت پرانا کي جواب دے تما مفتی سے فضائل جواب نو ورکاي پدري کي بنا چې مستی سوال کو چې د قرآو او سنت فرنا کې جواب راکا دا تسی ویلی کے دا زاننا او کمدنو دا تې ش ویللي ک د ځان نه او بیا چې کمنو د پاس د فیولی کې ظال الكتاب او اولارره به کېږي د خپلو لازموېدي کلو نسبت چا تک الله تک اے. او په مور کې د غټ د دلیفدي ان خو معلهله الله مور په دپاس او لګئ او ب امر چې کمنو الله لر او دا, دا الله ویللی چې صللا دغدت کله پوبالال <تصالح> سجباب ورته اوه یا آیات په بیان کې اوه په سيب يكي وي نو خلقوي کې د نړۍ يا سفر تشريو کړه عوام غریبانو د څه په ویل یي کواري عرباي ته کوي آیا کوي اړ عرباي ته کوي آیا کوي په عربو کې د دوه اړبیا نو جګړه شو څرتیواله پښتن د ویل اته چالو موږ ته کیسه وکړه هغه وی نور نیم په خو جوړ یو بل تلندي صورتونه ویلو په یو بل شوروا وایو هغه د ریبارانو یو په خپل با بای کې کنځل کړو کنه نو دوی په یو بل تلندي صورتونه ویلو او په یو بل شوروا کوي نو پښتنو غریب خو اری عربا ته آيږي په دې نه د خدای باندې شوایته کندونو شعر او بیا چې الله فرمایي الله فرمایي پنجاب ته تبلیجی جماعت پنجاب ته چلے او پيږي د مدير د مملګري اومو ما هیڅ لږ نو ملاقاته وې د دې بيستري وباته یې بارللو بيستري د جماعت ته ته او باته اخل کوته یاره جمعې مان دي وسره نه دي وی کله قران نه دا ثابت تر کومه چې دا کافر دي د جماعت ته او با دي په قران کې نه مني به کې نه والے تقریبا سړي بیا خو به خپله الله فرمایي چھے اولائی کا علا حدا من ربیہم دا کا پیر دی وہ اولائی کا حملوپ لہو احمات ہے وہ باسی اگر سڑیوی ماوی یوم الگر اپکی اگر میں چھے نم دا جہاد نکیانو کالا بیکا ہے وی ما دا امامی اوچت کو چھے درست اس مکلہ چې اخلاح دا چھے ام نمبر پکیم چھے یوازی فک دي نہیں دی اگر اس مجھے دخلیز ہویا دورو ما ترجمہ خومنگا ہم کڑا دے دا ما وی وی می خلګوی چې لګی ما ما ته راځي ارزه یا ترجمه او تاسو کو چې ولای کال او دم ربم دا منا دا خذالق کافر نه دا د سکی خدای ولای کال او ربم دا کافر دی ولای کوم لوند چې ما ته و پسی <تصف> آیا تیوی او خبر اوربسی او دا کوي فدا د بریلیو د پیډاتیکاری آیا تیوی او خبر اوربسی بلکې فدا خنډه مسلمانانه چې کمایا تیوی نه دا خبر او کړ قوال للذين يكتبون الكتاب ضم رقمهم وويقوچایات ته خلق مخبره کوي قوال للذين يكتبون الكتاب بايديهم ركعوا الى الوسيله وسيله قران ثابت ذا افتغوا الى الوسيله او بابا رمضان او خله غير خدایات سلام سلام الكتاب بايديهم آقا کی نو رکاوې ده که سان لرا چيلي کتاب پپولو لا شنو باندې یې نه ځان نې لکي څنګه چې کتاب لیکر سو پخو باندې نه کې خدا په پلا شنو نو بي اي دي هم باندې ځان نې لکي سو ما يقولون ده په او بیا وايي چې ها ځم نه اندلا تاسو خلای ز طرفه لري نو لیکل یې او او نسبته چاته وو کو الله دا چې دا فیصله ده نو درما وقلا دام څه خبره او څه مجبورو وي او چېرته وجه چا نه په صرو د په خدای ویللی نوم بهڅ خبرهوه نهلیشتهرو بهی سمرقلیله خیرټ غرضی دیرو به سمره کلیله دا چې وخت ل دیبانې اووز معمولی چې سره په توویللی شي بابا ن چېتونونه واړی او راواړي او د اجهاز پایتونون کې تحریفو کی او دا س نرو قانون په مسله کې تحریفو کی چې صرف پرتوللی شي چې مجدې د مط د مجدې دمللت دپار دی کوشش اور دې لپاره کوشش کی چې ګوډ میډلې یافتو ته وي اور دې لپاره چې دوی دې کوشش کی چې ډیګری واسلام پلیئر سرو به سمنن کلیل ظالم اغیاله به جواب ورکای فوائلل اللهم مما كتبت ایدین تر کاو دللا نه مجداګنا چلیکل لاستنه نه خپل فذول کی او مدا متذلری او ذاخو ارجدی تم متذلری او ویلا قران کې دې متذلری په پنځریان په او کې وایي دې کې ناظم شو په دایده کمنونو لګیایي کله وې خوارج دي اپدا ځکندرو شو ګانډر ګراوند چلا کیي اول ثنا فتیور کړي پیداده کمنونو خوارج دي په دا وری وری کې مرچي راځي اوه له الله میما كتبته دي نور کاې چې لیکلی لاسونو دي اوه له الله میما شيونه او چې دې ځکندنو ګټي درې ځله ویل مفتیانو صاحبانو ته چې ځان په ځکی لګي اصفته الله ته کې لګي وکي کفر او مولا شریعه کې دي خدای له مو جواب ورکه پر کفرونو مولا کېدا شریعت په نوم باندې څنګه شریعت جوړه اوسه شریعت په نوم باندې شریعت جوړه اوسي نو درې درې واهلو نو ویلو نو وی وی واهلو لِلذین اتوبون درې زله ویلو نیو وي یوا ما توبادی شتوبادی شتوبادی شتوبادی وین کارونه دریږي کنه لیکلو بیا وی لاله تر په اړه او بیا په रुपایو مازتوی د دریو نه خپلول زمانی سوري درې په رونو تبان نه نه من تبانو صبال من تبای عالمونو سوري دنیا کې من تبان قبر کې من تبان قشر کې تبان وقالو لن تمصنا النار داو کې درې وین زماډالا او بل پلیتی شه غدارا څه ځان سره زبا د ملاین ته کېدارام به جنت وي سره زبا د ملاین زانته کېدار نه چاوي ته جنت وي د او دان ته کېدار د جنت وي وې ځکه جنت نن د سوق به دي واه وې دوزر د لا برتانی او امریکي او لېبدي منکي بوزینو زبخ په خپل کومه اه صفه زبوه په اوائی دید چه او وایری چوبن رستګی مونتور الا یام ماذودا مگر سورہ ذشمیر ذرا ذشمیر سمته پیسلوخ رځی چې د سخی عبادت کړه او مشرانو نو خو مشرانو کړه نو قران خو د قرب نه ګل نه داږي او مشرانو بندګی کړي وانه دې په کیسه ګناه کړي چې دوی د زست پوجي ایام ماذودا خاتمه ودارې چې مون مسلمانان یو خو ګناه‌ګار کافر نیو او گنانگار وو د ګنا په اندازې باندې ستدي دوزخ ته دي نو مونږ بلد غو ګنا په دوزخ ته کافر نیو چې هميشه وسته ځو دوزخ ته ځو یعنی سره یو ډیر د نن پرانيت اسلامي نه مونو قران نه مونو او ځان ته ستوي مون مسلمانانه یو سن یو کافر نیو نو سره مطابق پچکمنو ستلار شو دوزخ ستلار دوه سره د ګنا مطابق لا اله الا و مگر څورا د شمیر کولر تواره اصفه من الله احد ايني وليت توسل الله صلى الله عليه وسلم انه لا اله الا الله محمد الرسول الله ويلي دي ایمان مؤمن کړي نو هغه به هميشه د الله کی نه ته تصديق مؤمنان فلای يخلف الله واحدا بكل خلافه الله الله اكبر انت تقولون على الله بلکه وای تاسوب الله باندې اچ پویږي بنا به دلیل خبره ده نوو قانون دی بالا دا, دا. تاسو تاسولا رائ غلطه ده چې تاسو چې مبه او سور د ستذو جانم تدو قانون دی تعالی ربو عزت چې کوم یو سړي باندې ګناي هاته او کړه یاره مرګ په کوپ وروشو مرګ په چاو شو ناګه همې سدو زخې وي تاسو کافری او په دې کوفر دل مار شو راغي په دې شرک د الامرغو راغی بیا هغه شادو ځهانی او کنه سودوم کوي اصلا بیا بجانا تلار شي نو خبره د قانون نه خبره تاسو د خو کنه نه بلا مان سوا سیاتا بلکې او شو شوي ګناه واه تبی خفیت او غیر کدل رګنا د دي ګنا را غیر کو را غیر تر مطلب یعنی خاتمه په شرکو کو کفر وشوا او سیاتا نه مراد د قبودو خلاف او دو بودی خلاس شده شیر او لگیس کنا من که سوا صیعتا چاچه او که شرک یعنی دو بدون خلافیوکو واحا تد بی خسویتو او گیر کدر را گناتو د دو زخیان دی بوی فدیکی امیشا او کسان چیمان راوڑو کم مسئلہ امانا او دو بودا او ملو کنیک نیک امان سو دو مسئلہ خورولو تا چمتو شو او دا سره سم وا عمل صالحات او عمل کینه دای جنتیان دیږي په دې کې امیشا درې ځمه طریقه د خبرو کولو سره تور سوال ب بیان د فباستونو د مخینو او د وسانو هغه پلیتای ته کومرو بیان کړی بلا د دې ځنه تریا سینا تر 88 نمبریا ته پوری د درېو یا څونکو دغه طریقه د خبرو ذکر کړي او پاگیر کی د یو پلیتی ذکر کی انکارو هم من ال اوامر و ایتیانو هم دن نواحی یعنی چه الله رب برزت پتویلی دی چه داکار او کا نواغی تای دردی ما دي دی او چه تای ویلی دی مکاو نواغی لپیش پڑان دی سم او نیو گو تا چکم و روان دی سم تکڑا جواتا اللہ ویلی دی منسگاو نو رو دردی الله اولیدی فیلم مگورا نو خیخ پاپک پاڑ گولی و پس ناشتی وچا اللہ حب بلدت کمدنو چې اولیدی که زکاة ورکا نو نی ورکی اللہ اولیدی شود مدوا دوتا بڑی والی بڑی وطا والیدنو دا یهودی عمل دا یهودی اصنی کنه تک دا که کافر کی گی پینا خود طریقہ خود اغیده دا کن دی او آیات کنی دنبی که اغا اوامر ذکر کنی ان شاء الله او تویلو دا کوي نو دیسوکو ان کاروکو او بیا ور بسي په دوه اتونکی اغاله تو تویلو نو کوي نو د یو روان نه نه غ روان نه هغه کارونه کوي نو ور بسي دوه اتونکی غ ذکر کوي او تا مه په تفصیل ته بشارت زایبه کې پاتې نشو نو وا اذا قمنا بقوم او فرؤ کی شوان رسول اوسته ميو لوذ بنی اسرائيل نه لا تعبدون الاه بندگی مکو بیرالا نه ائچا یعنی او ابو دو دا یواز تاسو ته نووی لیچات مليو باندې سایو تم دللی نه خلینتو لا تعبودون الا الله بندگی مکو بیرالا نه ائچا په بیلوال دی ریسانا زمورو پلاسر خست سلوک داوات الله ویلو زمورو پلاسر خستلو نو وینا او دو عمل ټول له ټول قولا نو فعلا مورو پلاسر خکوئی د ټول نو پاور غ په ش کې مختلفی که بګنا کې مختلف په نما په دااج او بابااج په بهطریخبانې هغه چې کمدن د ریگناه بندول اوغله د صحیح عقدي تعلی معشول خو په مینا په محبت او په نرم مابانې چې زړی ی هم ماې شي او مسله همومنی مسله اون ک پومنې او نور ربې خت کاغ در ته تیاز ه له کنزلو کې د چې طور ور پسې مخونه ګځای مو خورته څنګه نګرداي خدمت دیو کې خپل ځانتي ساری چاپی کی زمور او خبر او جواب ورته نه گرداي کنځل وته او نه کې بدردي وته کو نو احترام یو کې چیکمي او وګوناک به نه منيم واذل قربا او خپل پهلوان سره وليتام او یتیمان سره دیپلار او بچو سره دانا چې مخ په قطانته نه ګوتي لګي د یتیم نه څنګه نه ګوتي سکی لګي بوزي وته وای بچي او راځیو سرٹیفیکیټ ته وغدل لرو پاتما او نو کریدل گورما نو بوئیزې الټ تنادو د دې سکانه لپاره انتکال زګي او کې او چې به راز بچوې د ځما پشه نالي پلان په ورکوالي مال را کړو او سباغه وخت کې نه او پاخ ډېر سختو او ماوسره ته مدکلو راغوي چې دا دی غېشي وبو چې دا په لغه کړو غریب یتیم بچړا باندې رخصت کړي دا د دما د مولا رایه واه تا کایه تختاري ولا که دښتونو د رجونو خو میاده وکنن واليتا ما والمساكين او د غریبانو سره فصلوكوا د غریبانو سره دا بونوي چې خلای غریب کړي الله پیژندلې به غیرت او داله پور گا او چات کا پانه به غیرت تام الله غریب کولې وقول واقول للناس حسنا او اي تاسو خلکو سره پهلې خبره خسته خبره کاوه د توحید خبره کول تور نه خېسته خبره کماله و منا او سن قولا مما ندا الى الله د تور نه خېسته خبره کماله الله الذي نزل احسن الحديث کتابم متشابهه تور نه خېسته طریقه کماله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه من قران او سنت د دعوت نشي کېدل شي د دې دعوت ورکا اربا نورې فوريم چیکای نو په خلو کې لا لګ دجی او د حضورینا کاراله په طریقه وانت خبرې او څوک مانډل خبری مخاوه په اخولو لناس اوسنا او واسل کو ته خبره پا کی مصلا ته پابندي کوي د مانځو ورکوي تولیتم دام کو عملو ثم تولیتم اوامر دلو او کار ادا سو ثم تولیتم بیا وړی دیسا سو الا قليلا منكم مگر لګ دستا سنا دی کل کل د سړینه یو عمل څه شي فاته شي نو بنده په توبه سکی کوه باسي کوه هم مریض او هم تمريزونه او تاسو یې همیشه راستون کی توبه تر په مرض هم نه کید کنه اوس په تو نشو پیدا کو نشو کوه تمريزونه او تاسو یې همیشه راستون کی کل کل د سړینه په قزا بشریه او عمل فاته شي نو بنده توبه سکی کوه باسي قزا را اورږي تاسو غوا وکړو توبه ام نه اصلا په تمريزونه او تاسو یې همیشه راز تهونکی الټوم دي ته تهذیب وی شدا یو زمونږ سره تهذیب دی وایدا خدنام یساقکم لا تصفکون دماءکم دا په بلبلی ذکر کې دا و ترا ان شاء الله ویلو می کوی نو کولې صورتل و وایدا خدنام یساقکم دا په بل او دا شخص می واده تاسو نه لا تصفکون دماءکم چې متوي وی نه یوبل دی یوبل مني متوي وی متوي وی وی نه یوبل لا تس في کوونه د مع کوم مو یول د یوبل خو خپلی ته ووي چې داسې تعبیېناکوو چې مو یو ی وې خپلی ځکه دبل مسلمان نه تو یول ok, دا خپله و نهدي تو یوللي نو خو یودیانو کنا نه ما وخت خو یودیت صنو کنا نو د یودی نه تو یول داسې لکه خپله نه تو یول. وال لاجوونان په کوم. او شړايو بلرا مين ديار کوم خپل کورونو نا چې متاسره کې په کمپونو کې دی را کې دا کار مکو او کنه بلار تو پرجونا فصو کوم مين ديار کوم اهم شړايو د کورونو خپل نا سم اقرار ته پیا تاسو مناله او تاسو په دیوان غوا بالکل خوای چې بالکل صحیح ده په دي وادیم غواي وکړه سم مانته انکارهم من النواجی د نوایو سره څنګه څوک انکار مانم بیا تا دومره ب کاره و اسم اشاره ل تیل دومره خو مړه به کاره و اولا تا دو کوم چې واجل به بلپل مسلمان ب کوو وا چې کونو خپل ی و د بل پر ډالله تاسو بعد یو ڈالکی اوڈری دو یا خواده بڈ ڈالکی اوڈری دو بل بوگا باانتو پاک پیخو دو اقپل یهودی باانسکو اوشتو تاغتولونا امسکو واجل تاسو یو بلنا را و تخرجونا فریسا منکو من دیاریم او شرل تاسو یو اڈالا دقپلو کورونونا د کورونونا بام شرل کورونونا بام شرل اقپل یهودی بام جلاواتن کو اوس وقتی اقپل مسلمان بریس دلاوه تر کو لګوګ دی لګوګ دی ویاذکم اسارات افادوهم او ترابل دی تاسو د تا قیديان یعنی د خپل ملګري کوم څه شو قیديان شو شو تاسو بیا جرمان اور کولا تاسو بیا بیا رازای د خپل ملګري وسو کول نو که څه وویل چې اوس څه کوي رازادہ خو رازادو له کډامه صله چې جرمان اور کونو نس کولی و نس نصف الله و نصف الله نو دا يول خبر مني و دا خبر, خبر اللهم وجن من وجده اللهم شعر منو شعر ده نبیاء وي شعبه تکمدنو قضى متاثيرين سلسو في امدادو في او غير قومون و ثوائد راضي وصو في امدادو في. دا وجنه ولي دا شعریه ولي چهو سوائد چه امدادو في عليكم اخراجوهم په سا بایس کې لون د لا کې په تورکیبانې جرمن حملله وه برطانی پهوکه حملله و د سکوت خلافت دپاره خلافت د اوثمان او خلافت د اوسلمانیا د سکوت دپه په حملله اوله پارې کې ناټو جوړهه نټ جوړهکه اتحاد جوړ کو پاري کې د هندوستان دا دمدار فرواغتل او پالناتو کې مسلمانانو په مسلمانانو اوکړه حمله اوکړه نو چې د ترکی مسلمانان د سلطان عبدالحمید خان او داردو مش بلرور داغه غړی آیا هغه وځل د مسلمان په لاسه سفر هوځل بیا دې کمرو متاثر شو نو افغانستان ترال له ځلې هندوستان ترال نبیان مسلمانانوی کارٹونای که خود الزائب وضائی او د چاندو کمپون اولا گول وی د ترکی متاثری سره سرسو کئی امدازو کئی نو یہ ظالمان اول د برطانی سره اتحاد و لی کاؤ چه مسلمان نسکاو و جو او ده خلافت اسلامی سقوط تپی کاؤ نو ولی امارت خلاف چه کمینو اسلامی خلاف تیاریو ورکو لی ظالمان تکی تکی بو با مات و هو او دا چکمنو حرام کریشیو بتا صبح نشړل لے بالکل قران دا نه نه زمانه سره ټک په ټک سکی دا تلغي تبوای چې ننی نازل کړی نه نه نازل کړی ومرم علیکم اخراجهم حرام کریشیو بتا صبح نشړل لے اول دې کورې استه افاتومنو نبی واجب کتاب ایمان راولې پرزنی کتاب باندې ته تاو نو ګل بیر تاخوا او شاوی خیر اونات مین فا اونات حالا کمزور مرسته وکي وان تطدقو خیر لکم و تکفرون ابی باز او انکار د زنونا چین الحکمو اللہ علی اللہ دین انکار کئیم و تکفرون ابی باز فما جزاو مین ذلك ذالک نشتر سزار آغا چاچیو کی دی پلیت کار لرا من کم ستاثونا اللہ خیزیون مگر شرم و رسوائی فدی جن معمولی کئی چپدیه مال تینغو نو هميشه به د انګريز غلامي هميشه به د انګريز غلامي خيز جون په حياتي دنيا شړم په دي جون ماګولي کې او پرز د قیامت <متحدث> ان بني اسرائيل قد ما زاو او انتم توناون يا امه محمد تش نه چې په ماکو کې او په يوم الدين کې او اوسو او خزرج او بنو قريزه او بنو كينقاو او بسري سره له غاو نورايته مخبانځاو شان نزول و عمل قیامت ورده اله شد العذاب او ورځ قیامت واپس بغړ حساب غلا آتا او نه دی الله ما المؤمننا خبر دا غنچ کوي کلایکل الذين اشتروا الحياه تا تاتمای کی دا ټول بدرنګیل سو او دنیا د مینې د وژنوا د محبت دنیا د وژنوا نو تپیس چې د دې عمل شروع كون د بشارت دای بې پاتې مشره نور د زین د له سنه بشارتو دا بیا غلیتان دوار صدا جون معمولی په بدل اخرت کې اسpkg وانه کړی چې د دې نام قره راځه پلامن سرون او نو بل دې ماده وکړې شي سملګری دي طالبان دي تر هغه وينه راغل درځل زمينې نه هغه اي اكسيډنټ کړې هغه خپل مرګي دعاو کوي